Частина третя. Правила змін. Правило 7. Щодня робіть те, що вас лякає. Правило сім. На кінних перегонах приборкувач тигрів поза зоною безпеки. 23 грудня 2003 року. Мій 36-й день народження. 5.45 на годиннику. Темно, хоч вокострель. На узбічях у світлі автомобільних фар виблизкує іній. Я приїхав із Лондона на задвірки верхнього Лембурна і безнадійно заблукав. Моє спізнення, а також той факт, що я вперше відвідую знаменитий кінний двір Джемі Осборна – де я нікого не знаю і сидітиму там на коні перед усіма цими досвідченими наїзниками, змушують мене хвилюватися. Я займаюся верховою їздою один місяць і один день. Повертаю за ріг і фари освітлюють нове видовище. Вервечку з 15 бігових коней, які йдуть мені назустріч у темряві. Ніколи не забуду, як вперше почув цокіт стількох копит по асфальтобетону. У мене й досі біжать мурашки по шкірі від цього звуку. Перекрикуючи гул, наїзники повідомляють, що я доволі близько до двору Озборна. Припарковую автомобіль на стоянці о 6.05. Спізнився на 5 хвилин. Погано, як для першого разу. На кінних дворах не заведено спізнюватися. Тепер я заблукав на величезному дворі і намагаюся знайти єдину людину, яка може мені допомогти. Родді Гріфіца, помічника Джеймі. Приблизно в половині стіл увімкнене світло і хтось працює. Я насторожено відзначаю, що в кожному стілі стоїть повністю осідланий кінь і чекає на команду «Виводь!». Я ще навіть не знайшов свою вуздечку. Проте я нарешті знаходжу Родді. Здається, він не радий моєму спізненню, але намагається розрядити ситуацію своєю усмішкою і рукостисканням. «Сьогодні ви їхатимете на Кобі Джеймі!» Вікторі. Чудово, дякую. Він спокійніший за бігового коня, але трохи впертий і норовливий. Як думаєте, впораєтесь? Ох, Джи, і що ти мене втягнула? Чи готовий я до норовливого коня після місяця занять? Судячи з вигляду Родді, він теж запитує себе, у що його Джі втягнула. Виводь. Наїзників підсаджують на коней, і вервечка рушає накриту доріжку для троту, щоб розігріти тварин. Ми з Роді підходимо до стіла Віктора. Роді несе сідло і, на щастя, починає сідлати коня сам, а не чекає цього від мене. Він виводить Віктора зі стіла, підсаджує мене і каже мені перевірити підпругу. Перевірити підпругу, сидячи на коні? Я ще не знав, що для наїзників це звична справа – затягувати або послаблювати підпругу на різних етапах, сидячи в седлі. Я стривожено дивлюся на Родді. Він теж дивиться на мене ще більш стривожено. Він натягує підпругу і каже мені їхати до решти наїзників на доріжку для троту. Він біжить попереду і починає давати їм вказівки. Ранок. На дворі морозно і темно. Ми їдемо до віддаленого освітленого манежу для троту. Я бачу, як коні тренуються там. Це схоже на піщану бігову доріжку, але з високою огорожею з обох боків і дахом. Там близько 25 коней рухаються швидким тротом. Я ніколи не бачив нічого подібного. Мене вражає те, як спокійно вони поводяться, наскільки вони розслаблені. Я думав, що це небезпечно. Можливо, все буде гаразд. Хтось стоїть у сюдлі, а хтось виконує строєву рись. Хтось розмовляє, а хтось їде мовчки або говорить до свого коня. Всі наїзники вдягнені в балаклави, шарфи, рукавиці і багато шарів одягу під куртками, через що нагадують футбольні м'ячі на конях. Віктор виходить на пісок, і я прошу його йти тротом. Він відмовляється. Я цього ще не знаю, але Віктор із перших секунд зрозумів, що я не зможу впоратися з його примхливою вдачею, якою він так пишається. Кінь миттєво переходить із ходи на кентер, і ми біжимо повз наїзників, які сердяться через те, що я збурюю їхніх коней. Але це не я пробиваюся між ними. Не я правлю конем. Процесом керує Віктор. Я намагаюся натягнути повід і розумію, що він занадто довгий. Я не був готовий до бігу. Тому швидко міняю руки, щоб скоротити його. У подальші тижні я дізнаюся, що породисті коні сприймаються як сигнал до прискорення. На перегонах можна побачити, що жокеї завжди вкорочують повід і міняють руки, під'їжджаючи до фінішної прямої. Для бігового коня це те саме, що натиснути на газ. Вам може здатися, що це не стосується кобів. Але, як з'ясувалося, Віктор проводив забагато часу з біговими кіньми, а зміна рук для нього – чіткий сигнал до прискорення. До цього моменту я відчував лише сором. Досвідчені наїзники стримували своїх рвучких три- або чотирирічних коней, попри те, що Віктор уперто ніс мене кентером повз них. Тому мені було не страшно. Але цей ривок маленького коба після зміни рук суттєво підвищив ставки. Тепер ми бігли галопом, і я хвилювався. Несподівано помітив, як голосно свистить вітер у вухах. Сидячи в сідлі, важко ще щось помічати. Я не міг зупинити цього коня, і картина, яка відкривалася переді мною, нагадувала комп'ютерну гру, в якій автомобіль петляє між іншими на шаленій швидкості та збиває все на своєму шляху. Я бачив страшний сон наяву. Я їхав по третьому колу. Більшість коней я минув щонайменше двічі, і коли наближався до Родді, той вирішив втрутитися. Він став посеред шляху, розвівши руки в сторони. Він збожеволів? Родді дивився Віктору в очі. Віктор відповідав тим самим. Я переводив погляд з одного на другого і намагався вгадати, що буде далі. Віктор, без сумніву, любитель спорту. Він не лише проводив багато часу з біговими кіньми, а й навчився обманних маневрів. Він відхилився вліво, але Родді не дурень. Чоловік зійшов з бігової доріжки і став перед Віктором. Віктор набрав швидкість і, підбігаючи до Родді, відхилився вправо. Він обійшов останнього захисника і ніщо не відділяло його від воротарського майданчика. Кінь нашорошив вуха і насолоджувався перемогою. Віктору більше не спадали на думку ніякі розваги. Він обігнав усіх бігових коней і у першому заїзді, і ніби запитав у них своїм зухвало нагостреними вухами хто найкрутіший. Але це ще не все. Віктор виконав трюк у дусі Філа Беннета. Він перейшов у трот, скинув мене на землю і пішов туди, де на нього чекав Родді. Я повернувся біговою доріжкою до Родді та свого ворога. Іноді у приборканні тигрів важко даються дрібниці. Наприклад, прохід через цілий ряд наїзників, які дивляться на тебе з відразою. Одна дівчина всміхнулася мені, коли я йшов до Родді. Дякую, Сем. Родді – справжній джентльмен. Він щосили намагався усміхатися і запевнив мене, що все гаразд. Ми повернулися до стіла, поки решта із заїзду переходила до тренувань на кентері. Родді попросив мене не запізнюватися завтра. О, Боже! Залишилося всього 23 години до того, щоб повторити цей страшний трюк. А потім знову. Чи вистачить мене на рік? Аж ось настало 23 жовтня 2004 року. Трохи менше місяця до перегонів. Я сів у машину на подвір'ю свого нового дому в віс Гестоні і за 15 хвилин вже був у Чарлі Морлока. День видався прохолодний і тривожний. Сьогодні потрібно зробити ще одну страшну річ. Я вперше працюватиму з Ейргастою, на якому виступатиму на змаганнях. Раніше я вже тренував його, але не працював з ним. Ми дісталися до кінгстон Лісл. Плац для галопу губився в тумані на Бловінг-Стоун. Але нам не туди. Працюватимемо на рівній всесезонній доріжці, де коні зможуть як слід пришвидшитися. Проходимося довгим розміреним кентером з одного кінця доріжки в другий. Після кентеру і троту Чарлі з задоволенням відзначає, що коні готові до швидшої роботи. Повертаємося пішки на старт. Робота на кінному дворі – це їзда в рівень або поряд з іншими кіньми у швидкому галопі. Я працював із кіньми Чарлі та Мартіна Бослі, а також з іншими кіньми в британській школі верхової їзди в Нью-Маркеті. Але мені все ще потрібно все обдумувати заздалегідь, щоб нічого не забути. Перша робота з коном перехоплює подих. Швидкість, якої ви досягаєте, ні на що не схожа, тому що ви сидите на коні, а не в автомобілі. Ви їдете дуже близько до інших наїзників, торкаючись стременами, і спочатку важко повірити, що все вийде. Чарлі дає вказівки мені та Леону. Леон рушить першим. Я триматимуся на невеликій дистанції, потім наздовжену його біля другого куща і дозволю коням бігти галопом у рівень до кінця доріжки. Гаразд. Я вдягаю захисні окуляри, повторно перевіряю підпругу. Коні на поготові. Вони знають, що на них чекає і дуже радіють цьому. Леон рушає, і я їду за ним на невеликій дистанції. Ейргаста махає до мене головою і тягне вперед, але швидко заспокоїться і виконує команди. І от ми мчимо. Праворуч від нас дерева, ліворуч трава, чутно стукіт копит і вітер. Мені приємно працювати з Ейргастою. Його рухи злагоджені та збалансовані. Виступати на ньому буде приємно. Тут він також стикається з протидією. Пісок із-під копит першого коня потрапляє на нього. У Саутвеллі буде так само і не схоже, щоб це йому заважало. Перший кущ. Ми виїжджаємо із-за спини Леона – і я передбачаю ривок, адже Ергаста сприйме наш рух як сигнал до прискорення. Він – біговий кінь і знає свою справу. Мені потрібна ця швидкість, але лише для того, щоб наздогнати Леона біля другого куща. Далі ми поїдемо разом. Якщо кінь занадто розженеться, ми пробіжимо повз Леона і роботу буде змарновано. Ергаста слухається мене, але неохоче. Я гойдаюся на його спині, коли ми під'їжджаємо до Леона. Мені потрібно їхати ніздрявніздрю з Леоном, торкаючись чобітьми, поки ми не пришвидшимося разом. Потім ми їхатимемо пліч-опліч. Ми орієнтуватимося на слабшого коня, у цьому заїзді немає переможців. Леон усміхається, коли ми стикаємося з триминами точнісінько біля другого куща, він доклав стільки зусиль, щоб вивести мене на цей рівень. «Готовий?» – перекрикує він шум. «Готовий!» Я переношу масу тіла вперед, прод... подовжую повід на один сантиметр і кінь летить. Ми пробігаємо один фарлонг, поки Ейргаста не вирішує, що час сповільнитися. Я клацаю язиком, змінюю руки, опускаюся нижче в сідлі, і він мчить далі. Ми пробігаємо повз Чарлі, і я бачу краєм ока усмішку на його обличчі. Ейргаста поводиться чудово. «Достатньо!» – кричить Леон. Ми подовжуємо поводи і піднімаємося в сідлах, вигукуючи «тпрррррр». Після чого коні сповільнюються і йдуть на поворотну петлю в кінці доріжки. «Цього вистачить! Ведіть їх додому!» – гукає до нас Чарлі. «Ми з Леоном повертаємося в рейс-ярд-котедж через Кінгстон-Лісел». Коли я формулював правило «щодня робіть те, що вас лякає», Хто б міг подумати, що це приведе мене сюди? Правило сім. Щодня робіть те, що вас лякає. Аго, приятелю! можеш сказати мені, як потрапити в Карнегі-холл? Звісно, репетируй. Боротьба зі страхом і дискомфортом – це набута навичка, яка потребує практики. Якщо ви її не розвиватимете, то не будете готові, коли доля підкине вам нагоду, а разом із нею страх і дискомфорт. І вам потрібно буде ухвалити сміливе рішення і вжити рішучих дій. А також забезпечити вагомий результат для вашої історії. Ті, хто уникає такої практики, схильні лякатися гарчання тигра, коли отримують шанс. Тигр диктує їхню історію. Боротьба зі страхом і дискомфортом – це набута навичка. Задумайтеся на мить. Важливо не пропускати цю частину. Боротьба зі страхом і дискомфортом – це набута навичка. Проте страх і дискомфорт – надзвичайно непопулярні слова. Ось чому правило 7 входить до 10 правил «Щодня робіть те, що вас лякає». Правило 7 є першим правилом змін, тому що перегляд вашого ставлення до страху і дискомфорту – це довгострокова зміна, без якої неможливо досягти інших довгострокових змін. Практикування страху і дискомфорту. Ви це серйозно? О, так. Ви ж серйозні у своїх намірах приборкати тигра? Цінні речі завжди потребують зусиль. Чи не так? Трохи раніше я розповів вам дуже важливий секрет. Дозвольте вам його нагадати. Будь-яке зростання, будь-яка пригода, будь-які наші минулі чи майбутні досягнення потребували або потребують боротьби зі страхом і дискомфортом. Тигр гарчить на нас, коли ми рухаємося в напрямку страху і дискомфорту. Але, звичайно ж, насправді його там немає. Яким справжнім і грізним вам не здавався б цей тигр – це витвір уяви. Є лише ми. І ми докладаємо максимум зусиль, щоб зробити все правильно і приборкати нашу застарілу систему боротьби або втечі, яка ускладнює нам життя, виділяючи гормони стресу. Рішення, яке ви ухвалюєте протягом робочого дня, сумарно визначають історію вашої кар'єри. Ви зважуєте бажані результати і ризики. Я хочу поговорити з цим незнайомцем під час онлайн-заходу, але боюся, що здамся йому нецікавим. І взагалі мені ніяково вести світські розмови. Або я хочу опанувати нову навичку, але мені також подобається дивитися телебачення. Важливий елемент приборкання тигрів і основа коучингу без лімітів – це підкреслення ризику і наслідків бездіяльності. Усвідомлення того, чим ви жертвуєте, уникаючи тигра. Ми можемо використати це як мотивацію для того, щоб зіткнутися з безпосередньо тигром і рухатися вперед. Чи зробите ви так? Пам'ятайте, що згідно з правилом 3, ми вмотивовані на щось або проти чогось. Більшість людей протягом усього свого професійного життя втікають від усього, чого вони бояться, замість того, щоб подолати свій страх і отримати бажане. У 21 столітті це вже не варіант. Усе змінюється надто швидко, щоб розслаблятися і сподіватися вижити на поточному рівні. Про рух вперед годі говорити. Потрібно вміти приборкувати вашого тигра, коли його гарчання застає вас зненацька або коли вам відкривається можливість. Але страх заважає скористатися нею. Це стає обов'язковою професійною навичкою. Потрібно встигати за змінами. Прокиньтеся, щоб не пасти задніх. Не дозволяйте собі побіжно читати ці рядки і глибокодумно кивати. Прокиньтеся. Якщо наша історія ґрунтується на сукупності рішень, а рішення істотно залежать від нашого ставлення до страху і дискомфорту, боротьба зі страхом і дискомфортом відіграватиме важливу роль у кінцевому результаті і у нашій історії. Як застосовувати правило 7? Правило 7 стосується не пошуку гострих відчуттів, хоча вони допомагають звикнути до ризику і впоратися зі своїми психічними та фізичними реакціями. Правило 7 стосується не ірраціональних, бездумних, необачних або егоїстичних дій. Правило 7 стосується щоденної продуманої боротьби зі страхом і дискомфортом у контрольованому середовищі, яке ви обрали. Спробуйте завтра розсмішити людину, в якої ви купуєте газети або бензин. Ви не дуже ризикуєте, адже в разі невдачі не зазнаєте великих репутаційних втрат. Але якщо ви природжений жартівник – то пройдете весь цикл тигра, описаний на сторінці 120. Зокрема, подолаєте спокусу відступити, щоб уникнути тигра. Наднеркові залози почнуть виділяти гормони стресу і викликати страх, поки ви стоятимете в черзі до цієї людини. Можна піти ще далі, якщо забажаєте. Запишіться на курс, який вас лякає. Прийміть виклики, які відкладали роками через певні побоювання. Це може бути щось пов'язане зі спортом, чи з аматорським театром, чи з місцевою політикою. Хоч якими були б ваші інтереси, розвивайтеся і вчіться долати страх і дискомфорт. Правило 7 та особистісні зміни – це переваги практики. Які переваги вам дасть регулярне застосування правила 7? Правило 7 нагадує вам про тигра. Не можна дозволяти йому блукати периметрами ваших дій і тримати вас у поточних межах. Ми викликаємо його щодня, коли робимо те, що нас лякає. І щодня усвідомлюємо, що в нього немає зубів. Ви вижили. Правило 7 щодня проводить вас через цикл тигра. Дивіться сторінку 120. Ви відчуватимете емоції, які є реакцією вашого організму на виклики вашої інструкції. Зазнаватимете фізичних змін, нападу директора і саботажника на вашу історію. Перериватимете цю інстинктивну тваринну дію застарілої системи попередження – створеної для відбиття нападу справжнього живого тигра. І щодня формуватимете іншу інструкцію. І що частіше ви це робитимете, то швидше навчитеся боротися зі страхом і дискомфортом. Правило 7 породжує нову енергію і хвилювання завдяки тому, що ви щодня робите щось нове. Воно змушує вас долати емоційний і ментальний спротив змінам. Це правило підвищує вашу впевненість у собі, допомагає вийти з натовпу і будувати власну кар'єру, власну історію. Правило 7 додає практики, навчання, прогресу та розвитку в повсякденне життя. Ризикуючи, ми вчимося чогось нового. Завжди Продуманий і контрольований ризик за умови дотримання дисципліни вестиме вас дивовижною траєкторією росту. Правило 7 стає цікавим. Ви зустрічатимете нових людей, коли розпочинатимете спонтанні розмови або прийматимете ризики, яких раніше боялися, а також опинятиметеся в нових ситуаціях. Опануйте навичку боротьби зі страхом і дискомфортом. Правило 7 змінює нас. Воно вчить нас боротися зі страхом і дискомфортом і показує нам, що насправді ці емоції прийнятні. Цей постійний ефект росту зумовлений незначним виходом із зони комфорту. Найважливіший чинник, який дав мені змогу побити британський рекорд із фрідайвінгу і взяти участь у кінних перегонах через рік після початку тренувань. На посаді керівника компанії «Темінг Тайгерс» я продовжую щодня застосовувати цей принцип. Джі, моя наставниця з верхової їзди, чудово вміє це робити. Вона завжди ставила переді мною новий виклик за місяць до того, як я почувався готовим до нього. Андреа, мій тренер із фрідайвінгу, завжди зустрічав мене бадьорем. Чао, коли я приходив на тренування. А потім оголошував цілі, які він сьогодні ставить переді мною, так само впевнено і підбадьорливо усміхаючись. Я не усміхався, коли думав про прийдешній виклик. Але я завжди згадував його з усмішкою через три години, три тижні чи навіть три місяці. І коли я практикував боротьбу зі страхом і дискомфортом, кожен виклик ставав для мене легшим. Аспекти правила 7, від яких тигр хоче відвернути вашу увагу. Правило 7. Щодня робіть те, що вас лякає. Боротьба зі страхом і дискомфортом – це всього лише набута навичка. Розвивайте її. Ми вмотивовані рухатися від того, чого боїмося, до того, чого прагнемо. Ви хочете написати свою історію, уникаючи страху і дискомфорту? Чи спираючись на набуте вміння долати страх і дискомфорт? Досягати мети і робити свій внесок. Можна наважуватися на пригоди, від яких перехоплює подих у межах правила 7, але це не обов'язково. Спробуйте ще страшніший тест, наприклад, поговоріть із кимось відверто. Правило 7 дає вам великі переваги. Це. Поглиблює вашу поінформованість про вплив тигра і методи боротьби з ним. Допомагає вам зрозуміти і перервати цикл тигра. Породжує енергію і хвилювання, підвищує вашу впевненість у собі. Спонукає вас щодня розвивати важливу навичку боротьби зі страхом і дискомфортом. Врешті-решт додає життю нових приємних барв. Приклад сьомий. Кріс Пірс. Я побачив виступ Джима на конференції для менеджерів з інформаційних технологій у Бірмінгемі в листопаді 2006 року. Мені подобається відвідувати презентації на конференціях. Але в минулому я був незадоволений ораторами, адже вони надто складно говорили і не давали практичних порад. Виступ Джима вразив мене з перших хвилин. Особливо його ідея щодня робити те, що тебе лякає. Власне, мене це настільки надихнуло, що я одразу ж вирішив виступити на цій конференції наступного року. Я сказав про це колезі, яка прийшла зі мною, і вона не повірила, що я дотримую слова. Але я запевнив її у своїй рішучості. Навіть якщо це буде найстрашнішою подією в моєму житті. І попросив жінку стати моїм свідком. Я пропрацював у АІТ майже 30 років і, щиро кажучи, звик бути у своїй зоні комфорту. Тому це рішення було для мене важливим. Першим кроком було подання синопсису презентації. Я назвав свій виступ «Сприймайте це як» – роль аналогії та пончиків у донесенні своєї думки. І я хотів, щоб презентація була цікавою, а не стала жертвою PowerPoint. На цьому етапі я з острахом думав про виступ і не розумів, навіщо я все це в'язався. Тигр, якого я взявся приборкати, огризався. Коли я почув, що мою заявку прийняли, то зрозумів, що мушу довести справу до кінця. Виступ було заплановано на листопад 2007 року на конференції в Брайтоні. Перед початком конференції я сумнівався, що моя презентація викличе великий інтерес, але в залі був повний аншлаг. Люди стояли навіть вздовж стін. Для початку я сказав, що це один із найважливіших днів у моєму житті. І що мене б тут не було, якби не Джим. Кілька слухачів, які бачили виступ Джима, Кивнули. Виступ минув надзвичайно вдало. Слухачі сміялися і аплодували у правильних місцях. Згідно зі статистикою конференції, яку я згодом отримав, 95% слухачів назвали презентацію дуже хорошою або чудовою, а 100% сказали, що рекомендуватимуть залучати мене й надалі. Можна сказати, що Джим змінив моє життя. Адже, якби не його презентація, я ні за що не наважився б виступити. Я продовжив проводити презентації і зараз входжу до списку спікерів ITSMF. Крім того, нещодавно я написав передову статтю для журналу Computer Weekly. Я змінив свій кругозір і хоча хочу надихати інших людей робити так само. Я ношу в кишені картку з десятьма правилами приборкання тигрів, і коли опиняюся у складній ситуації на роботі, як от нещодавна співбесіда, часто запитую себе «А що зробив би Джим?» Безперечно. Найбільше мене вразив заклик Джима щодня робити те, що тебе лякає. «Навіть якщо ви зміните щось незначне», Якщо ви рухатиметеся невеликими кроками, це хороший принцип, і я досі намагаюся його дотримуватися. Змінилося не лише моє професійне життя. Я почав робити те, що давно відкладав у інших сферах. І моя дружина із задоволенням відзначає, що я став набагато імпульсивнішим. Наприклад, можу замовити квитки на відпочинок без попередження. І рішучим. Коли ви подолали свій страх, вас ніщо не зупинить. Я взяв за правило ухвалювати рішення, дотримуватися їх і казати іншим, що я збираюся робити. У цьому разі ви берете на себе зобов'язання і мусите виконати його. Якщо минулого року моїм викликом була презентація, цього року я вирішив вивчити японську мову. Я колекціоную комп'ютерні ігри і часто імпортую їх із Японії. Тому мене цікавлять японські слова й культура. Безперечно, знання японської мови допоможе мені з технічними інструкціями. Побачимо, яким буде наступний крок.